نور الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحه حيينا <flambor>. نور الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا بيدينا نور الله <selling money Sei mohela> Bismillahirrahmanirrahim Osani, sallam, U jednom hadisu između ostalog rekao Kullu nasi jednu Faba'i un nefsehu Femu'tikuha au mubikuha Svakog jutra ljudi rane To je dio dužeg hadisa Al nas ovaj. ovaj dio Svako jutro ljudi ustaju i rane nevdi Idom i prodaje sebe Nači izlaže sebe na ovom svijetu kroz život tvojmo pa ili spasi sebe a on uvijekova ili uništi sebe Pono. svako jutro kad čovjek otvori oči probudi se krenen je i prodaje se može da proda sebe Allahu ili da proda sebe šejitu sakujut Ako da sebe Allahu dželešanu oslobodio se čega dunja učkih patni kaburskih patni đehennimski patni što tako da ćeš što razmisliš Eulimu Bikoha ili uništi sebe na Dunjaluku ili na, ah, tu, ili ovdje. Ova kratka rečenica, kratka, ali u stvari govori o I ja ću ukratko vama ovdje da izložim kako je ulema, vidjela većinu poslanikovih dana, kako je izgledao poslanikov jedan dan koji znači spasa čovjek. Od otvaranja očiju do zatvaranja očiju sljedeću djučju. Jel uvid? Bilježi imam Buhari i drugi da je poslanih Salavahva, ne bih sam ne rekao. <laughs> ti to. Svaku noć kada čovjek legne, šeitan dođe i napravi mu sihr na potilku Sveži mu tri čvora i svaki čvor kad stegne, pljucne u njega, udari ga šakom dobro da ga stegne i kaže prespala je pretogom je duga noć. Buhari, i ovo Lema naziva džinski sihr. i džini ljudima prave sihre kao i ljudi. Svaku noć, tri puta, Nači viš ti koliko on uporan i nema za njega odmoren. I kad čovjek ustane, probudi se i spomene Allahovo ime, Svejedno da kaže bismillah ili bismillahirrahmanirrahim ili da prouči i doved, koji je poslanik alaihissalatu vasalam učio, odveže se jedan čvor. Kad uzme abdest, odveže se drugi čvor. I kad klanja dva rekaata kraća, odveže se treći čvor. I tada čovjek ustane veseo, čio cijeli dan bude dobro raspoložen. Ako ne uradi nešto od toga, cijeli dan bude <kuh> težak, neraspoložen. U drugom hadisu, kaže poslanik s.a.v. da čovjek kad se provodi treba da izapere nos tri puta. Jer šeitan prespava u nosnicama čovjeka. I zapiranje nosa tjera šeitana iz njegovog tijela. I to pomaže da se razbudi. I mnogi ljudi u principu umivaju se, ali zapiru nos, to je šeitansko nadođenje. pri umivanja zapire se nos. I onda čovjek se razbudi. I probajte kad god vam se spava i zaprati nos umjesto omivanja i vidjet ćete efektori. Ukratko. Čovjek kada se budi. Lijepo bi bilo da se probudi 15. do 20 minuta prije zori. Spomine Allahovo ime. Poslanik sam Allaho je nekad učio, učio razne dole. Nekada je govorio, alhamdulillahi, ledi ahijani, badi maja mateni, u edine libidikri. Hvala Allahu koji me je oživio nakon što me je i dozvolio mi da ga spominjem. Znači, poslanik sallallahu alaihiha sallam je prvo što je spominjao prilikom buđenja, bila je zahvala Allahu na tome što mu dozvolio, ne dozvolio šarijatom. Šarijatom je ne samo dozvolio, nego naredio, nego kaderom. Da budeš baš ti onaj koji među morem ljudi koji su zaboravili na Allah, sjećaš se Allah. I spomeniš. To je blagodat koja se ne može kupiti. Da se može kupiti, kupili bi je bogati. Ali Allah to bira koga hoće od svojih stvarenja i prema tome i na tome može samo čovjek da zahvaljuje Allah. Užiša. Nekada je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem učio zadnji ajete te sure Al Imran. In fi khalqi s neba i zemlje i sve za što između njih mnogo povuka i znakova i jajeta za one koji razumna imaju. Učio bi tako te ajte do kraja suve. Kad se završiš to, odeš i zapereš nos. Duboko, tri put, što duglje je to. Nakon toga uzmeš abdest i očistiš zube. Ako imaš misl, ako može misl, i ako, ako nemaše se složi i četkica nije spolna jer dvije stvari razbuđuju čovjek čišćenje zubi što je poslanik sam Allah i zapiranje nos to dvoje razbudite skroz posle abdesa klanja se dva kratka rekaat poslanik sam Allah je krakacirao uvijek prije noćnog namaza klanjati dva kratka rakata. Dva razloga znamo. Prvi razlog je da se čovjek razgiva posle sna, a drugi razlog je da se razviježe onaj treći čvor. I onda kad razviježeš taj treći čvor, tada u principu možeš nastaviti sa ibaliti onko što je poslanik sa se nebalio, nekad kvalio ramaze, dugo, nekada kraće, nekada više, ali čovjek tada ima izbor, može da uči Kur'an, da uči zikr, da neki odnosno sahabi su učili samo samolatno poslanike sa lalaho riječi. Znači, nije sporno. Posle toga, odnosno prije toga da raščestimo sa da li onaj ko prouči zikr pred spavanje, kao što je etur kursi, ili amen ar resulu, ili tri puta kurhova Allah, kurhozubra bir ferak, kurhozubra nas, da li oni, da li njemu šeitan prilazi i veže mu te čvorove, ili to važi samo za one koji nisu proučili zikr? Hmm. To posloji dva mišljenja o leme uvezi s tih. Da li ovo prilazi, da li ne prilazi? Mi ne znamo da li... Postoji još druga stvar također, ne znamo, mi kad preučimo zikr, da li taj naš zikr dobar, nije dobar, da li nešto ima u sobi zbog čega meleci, ne mogu ući. Gdje si se nekad zaboravi čovjek, ne znam, neko igračko, neku sliku, neko nešto, tako ne mogu ući nekad. Zato je bolje čovjeku da praktikuje te stvari, taj, te sunite, bez obzira da uči zikr na veći ili ne. Jer u redu? nakon toga dolazi sada. Poslanik nije imao običaj da klanja dugo pred sada. Klanjao je dva kratka rakjata. Obično bi učio suru Qul aja al i Qul Allah. Nekada bi učio po dva ajeta. Iz jedan sure Bekare, drugi iz sure Ali Imran koji govora o vjerovanju u Božije poslanike, o osnovnim temeljima vjere a nekada je išela jer je ona pitala se toliko je brzo klanio da ne zna da li stigu i fatih u promučiti znači sabaske sumnete klanio kratko a onda bi klanio sabah u prvo vrijeme znači u ramin sabah međutim kod nas u džamijama klanja se sabah kasno šta da čovjek radi Da li je bolje klanjati u kući sabah rani ili je bolje klanjati sabah kasno? Ovako. Ako čovjek ide na posao ili ide u školu, tako da ne može stići tako i tako u džamiju, bolje je da klanja rani sabah kući. A ako može stići u džamiju, bolje i da klanja u džamiju. Kladnja subnete u uključiti nije spornog. I onda može do sabaha, pošto je kasno, učiti jutarnji zikr. Nije spodno. Zikr se ne mora jutarno učiti posle fasa. Jutarnji zikr nije vezan za sabah uopšte. Znači, on je vezan za to vrijeme. Je u redu? Zatim je poslanik sa Allaho, ar. s. imao običaj učiti dove iz zikrove i sureta ili dijelove sura do izlijska suce. Taj dio, ta, to vrijeme ima svoju posebnost. To je vrijeme kada ljudi u kaborovima koji su mrtvi vide svoje mjesto koji ih čeka u dženetu ili dženu. Svaku jutru. Znači oni koji su u berzahu Svako jutro od zore do izlaska sunca gledaju mjesto koje ih čeka posle sudnijeg dana. I zbog toga je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno podsticao na to vrijeme da se provede u hajru, dobru, zikru, učenju Kur'ana, bilo šta, što će drugo. Taj jutarnji zikr Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obećao čovjeku da će biti sačuvan od sihran uroka džinskih dodira uznemiravanja i tako dalje. I to iz viših razloga. Prvo obećao je ono ko klanja sabaha ujutru u džematu da će biti toga dana u Allahovu zaštiti. Ciljini. Drugo, onome koji uči zikr, jutarnji posebno sto puta, la ilaha illallah vahdehu la šerike, la hu la hu luku, la urhamdu, la hu ala kuni še i kadir. Sto puta kada ga čovjek proči, toga dana bit ćemo tu zaštita od šeitane. Veliki hajr i veliki veličitelj. Ogromni nagrade Kako poslanik sa vrlo, ujutru ustane znači, tovijeme i kaže Allahumma mâ asbaha bi min jame, ev bi ehadin min halkike, fe min ke vahteke, da, širike, alhamdu, a reke, reke, reke, elhamdu, reke Allahumma, sve što, oh, što je osvadilo od blagodati prema meni, sve jedno direktno od tebe ili putem tvojih istvorenja, sve to od tebe nema drugog Boga osim tebe i zato tebi hvala i zahvala na svem toga. to izgovori uvjetru, kaže poslanik na svem zahvali joj se za blagodati toga dana. Veće, Allah mu upiše da zahvaliju zahvalio na, recimo, samo blagodat vi da čovek ne zna da odbake ne izgubi ili svečno, kad domrke ne opet kad istu kaže zahvalio se to pomaći tako reč. Osim toga jutarnji zikar ima jednu drugu još svrhu. A to je da čovjeka činiš je okogrubnim e, od urne da brige. To je problemi, ne oseća se pritisnut. Rasterting. Jer u redu. Ako ostane vremena čovjeka do izlaska sunca, može da uči Kur'an. Recimo, u Lema nekad praktiki uči pojedini dijelove. i malo Lema koja uči samo Fatihu. Ibrim te i, i mi je znao svijediti od Sava i učiti samo Fatihu razmišljati o Fatihima, porukama Fatihima, o prapisima Tako do predpodnje. Nekad nešto drugo, nekad nešto treće znači ono što, kako se osjećaš u glavnom tori. Kad se završi to vrijeme, čeka se da sunce odskoči jedno dvadesetak minuta, dvadesetak dvadespet minuta dok sunce izađe i onda se klanja dva rakijata, neka ulema naziva ta dva rakijata e, rakijati posle izlaska sunca vezane za to sjedenje, a neki ga nazivaju duha damasta. Nije sporo no nije kako hoćeš. Znači, klanjaš dva rekaata i onda kreniš na poslu. Jer Ako se klanju na poslu, odnosno, ako se klanju ukući, onda ta dva rekaata možeš da nije tišina na ona dva rekata za koje posla poslanik sa vallahu a vrhu reka 7. me Radisu za koji šehrmane kaže da je dobar jer je A to je da dva rekaata prije izlaska izkući čuvaju čovjeka od svakog zla, sve dok se ne vrati u kuću. I dva rekaata, kad uđe u kuću, kad god uđiš u kuću, čuvaju čovjeka od svakog zla, sve dok je u kuću. Znači, ta dva rekaata nisu obvenčene na grime, nema zabranjeno vremena, Nema veze sa ikindijom, sa sabahom, sve. To su rekaati vizani za ulazak i iznizak iz kuće. To je poslavnik Mustahar. Kad god uđe u ukoću, počni sa dva rakata i onda nastavi te. Zatim imaš vremena dopodne da se baviš svojim dunjalu. Neko uči, neko ide na poslu, neko ide u škruž, neko ide na fakultet, neko zarađuj na, za dunjalu koliko hoćeš. Samo moraš znati jedno da Allah, ne prima haram. I ne prihvata haram. Pa čak i da pokušaš da se, da čovjek se izvuče, ima ljudi koji pokušavaju dobiju nekakva mita, dobiju ovu, nekakve kamate, pa onda, hajde daći mu sadaku. Ta sadaka ne tvalja, te može riješiti toliko vremena. Sadaka se daje samo iz haram. Iz harame se da te ima. Posle toga, klanja se purnje i na namaz. Kad nastupi, tad trebalo bi da čovjek ostavi sve i ako može ikako da klanja u džami, bilo bi jako da se prilagodio. Pa što. Ako može da se prilagodi i da klanja u džami, bilo bi jako Klanja 4 rek'ata suneta prije po, prije farca, i dva rek'ata poslije fardza. I tada taj dio je Zati ponovo imaš vremena da se baviš svojim hobilom dojkingu. Rekindija kadotš. Tada je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem neke stvari posebno potencirao. Prvo Ikindija je najbolji namaz. Haafidu ala salavati wassalatil ustah. Čuvajte sve svoje namaze. Znači, kladnjajte i sabah, i podne, ikindiju, i ne znam, odnosno i akšamjaci. Wassalatil ustah, a posebno čuvajte najodabraniji namaz. U muslimovom sahifu, poslanik Salamahu ala je nazvalo najodabraniji namaz, i to je tukidija. Prije Ikindije poslanik Salamah nije nikada klanjao ništa. Ali je preporučio riječima i rekao je neka se Allah smiluje čovjeku koju klanja četiri rekata prije ikindije. To je Ikindijski su ne, nepritvrđeni i tako znači. Znači riječima je preporučio ko može neka klanja. I onda se klanja Ikindije. Na Ikindiji je smjena melejka. Meleci koji su bili u toku dana s tobom, zapisivali tva dijela u toku dana, i čuvari koji su bili s tobom, četiri meleka imaju svakog čovjeka. Jedan naprijed, jedan nazad i dva sa strane, zapisuju dijela i čuvaju ga. Čuvari. نور الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا نور الله هدينا والفرحه حيينا نور الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحه حيينا Oni se dižu, dolazi meleci koji budu s tobom doku noći I oni ostavlju s tobom do sebe Kaže poslanih sallalahu aleyhi ve sellem Kada dođu ti meleci pred allaha džalšanom sa spiskovima dijela tog dana Allah ih pita u kakvom ste stanju ostavili, moj A onda oni kažu, Allah najbolje je znan. Međutim, pita njih. I lijepo je da kažu postani smo i daklanjaju i zatikli smo i daklanjaju. Iz nekog razloga posladnih salala vesela, meni nije poznatelj skorik, još nisam našao. Povezao je vidjenje Allaha na ahiretu sa ikindijom. Pa kada je govorio o vidjenju Allaha na ahiretu rekao je na kraju tog hadisa pa ako ikako možete da ne budete savladani odnosno da vas od neodvuku onda klanjajte sabah i kindiju u džabatu. Ne znam, kažem još uvijek nisam zaista našao nikog da je posebno govorio o toj temi zašto to povezivanje kindije i sabaha sa viđenjima maha država. Također u hadisu kojeg su zabilježili imami, buhari i muslim, kaže poslanik sallalama, ko bude kladnjo sabah i kindiju ući će u džeknut. Znači, kindija ima poseban jedan status. Osim toga, poslanik sallalahu ar-ehev sallalama je zabranio lažno zaklinjanje. Ali posle i kindije, lažno zaklinjanje posle i kindije namaza je posebno težan. Znači to vrijeme između Kindije i Akšar. Kad se završi Kindija, obično ljudi tad završavaju sa poslovima, ali ako imaju nekih obaveza, nije spolodno obično. Međutim, ako ne imaju obaveze, poslanik sa nalahu je imao običaj to vrijeme da koristi jednako kao vrijeme posle sabah. I to je vrijeme kada ljudi u Berzahu vide svoje mjesto u Dženutu i džen. Dva puta svaki vrijeme. Od Zore do izlaska sudca i od Ikindije do Akšara. Provodili su to vrijeme u Zikru, učenju Kur'ana i slično do pred I tak se uči večer jezikr, po najspravi ličnih. Znači, večer jezikr, koji je propisan, isto kao je uči se tada između i kimlije i akšanu, i može se početi odmah posle je kimlije. na spolje. Nakon toga, znači, posle toga, dolazi akšan, koji je Poslanik s.a.v. je nazvao dnevni viter. I sa akšamom počinje noć. I nije tačno ono što u našem narodu kažu da sa, u akšam se žuri sa namazom, ono nema kao prostora i žezana i kamita, zato što će tad biti kijavitski dan. To nije nigdje tačno preneseno A tačno je preneseno da je poslanik Sasrlem pravio razlik, razmak između Jezana i Ikame, ta čak i Oakšan. Tako se u Zuharijevoj zbirci prenosi da je posla, da su ljudi kada bi ušli u poslanikovnu džamiju, toliko ljudi bilo za stubovima da su mislili da Oakšan kladljali već. Znači kladljali su. Ovaj, namaz, nekotajetom, meščit, dio u Lemin čak smatra da postoji nepritvrđeni sunnet kao pri Gindi i pri Akšan. Dva rakijata. Onda se kladja Akšan namaz koji ima dva pritvrđene sunnete. Za te pritvrđene sunnete, posladik sam Allah Hvala, ja sam ne me rekao, koji bude kladnja u toku dana i noći, Allah će mu nakraviti kuću u džanitu. Između akšama i jacije nema nekih posebnih ibalita. Ono što se prenosi kao sanator na gajib nije podsjeđeno posljedniki su ljudi praktikuju nekada da između akšama i jacije iskoristi to vrijeme, posebno u ova vremena kada je, kada je to blizu, ima noći, da provedu u džami, može, nismo da provedu u zikru učenju Kur'ana, može, nije spodno. Ko nije stiguo na provuči zikar, imao obaveza između ikindije i akšava, ko pa da uči posto akšava, može, nije spodno. Znači, iskoriste to vrijeme za zikar, za učenje Kur'ana, nekih zakladjanja naraza itd. Može nekad, ljudi su prije praktikovali da udu u kući, pa sporo dicom, pa obave večeru, pa ovo, pa ono, svašta nešta. Znači, slobno za tvoj dunjav, posle toga dolazi jacija, koja je uz sabah najteži namaz za neiskrene ljudi. Kako bilježe iman Bukhari i muslim, u svojim zbirkama da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao najteži namaz za monarfike su jacija i saba. Znači, iz hadisa razumijemo da su im i drugi teški, nije sporni, znači. ali jacija i sabah imaju posebno teškoću. Poslanik Sadallahu A.S. preporučuje da se jacija klanja što kasnije, međutim, to je vezano za imam i džemat. Kad džemat klanja, klanjamo ime. Jel u red? U Ali ako ne stiknemo u džematu, onda nije sporno može se hlanjati i do pola noći. Ali ne do 12 sati, nego pola noći kad se sračuna od akšama do, do zore. Podijeli se ročko muslimana, nije pola noći so, svaku noći, isto do Nego pola noći se mjeri od akšama do izlaska zore. Posle klanjanja jacije, koja ima dva rakata sublete posle, prije jacije nije poslanik sama Mahmarija Srebe ništa klanjao, ali između svakog zana i kameta, kako poslanik sama kaže, propisane je da se klanje. Dva, četiri, še, skoliko Kod nas u našim džamijima običajno da to klanjače. Prije za zatim poslije farca dva i tada je u principu taj dan završen. Poslanik sallalahu arina je prezirao da se spava između akšama i jacije. Ali je također prezirao duga sjela poslije jacije. Zato što duga sjela poslejacije, naročito bespotrebna, čovjeka čine umornim ujutru. Neraspoloženim za ibar, nenaspavanim, a s vremenom, posle sedmice, dvije, tri, dva, tri mjeseca, čovjek jednostavno i ne ustaje na sada. Tu se najčešće dešava. Ili, iako ustane na brzinu nešto splati u, u kući, Nigdje ga nema u džami, jel' tako? Tako bude. Jer je dovoljno otići u džami uvijetru na sabah, pa ćete vidjeti koliko ima ljudi, a koliko ima nakšne na na majaci za zemlje, kad su budli. Jel' u redu? Poslanih, sallallahu a.s.v. dijelio je noć na tri dijela. U prvom dijelu je obavljao poslove večeru, ako bi bilo šta potrebe, ne znam ja, sa porodicom, priča, onda bi dio noći obavezno spavao. Zavisi od obaveza u toku dana. Nekada pola noći bi spavao, nekada trećinu, nekada dvije trećine. Sve zavisi od, to, od raspoloženja. U prosjeku, kaže u lema najbolji san je osam saati u toku dana. Znači, ne treba pretjerivati pa spavati vrlo malo, to izcrti čovjeka i njegov tijelo, a ne treba pretjerivati i spavati previše. Znači, u prosjeku 8 sati, kako kaže Gunkajim, bio je poslanikov san, Odnosno, ono što je najbolje za čovjek, da ne kažemo poslanikov san. Jer poslanik Salalahva resme je spavao, njegov san je bio, bila posebna na Jer u redu... Prije spavanja, poslanik, s.a. v.a. preporučio je uzimanje abdesta. Odnosno, na osnovu poslanikovih hadisa, Ulema kaže da je mustehad uzeti abdest bez obzira da li čovjek bio pod abdestom ili ne. Jer abdest, kaže poslanik, s.a. v.a. kad čovjek uzime abdest, Allah je lišanovo pošavlje meleka koji ga štiti i čuva u njegovoj unutrašnjoj odjeći, sve dok ne izgubi abdest. Tako kaže poslanik Salomado Reza. Drugo, abdest briši gdje. Pa čovjek kad se abdesti, kaže poslanik Salomado, sa zadnjom kape vode je padno grijesi koji je počinio lice. Pa sa zadnjom kape vode s ruku padno grijesi koji je počinio rukom nogom i tako da, i tako da pred spavanjem ide čist. Pa bi legao poslanik samoglahu A.S. na desnu stranu. Stavio bi rupo ovako pod lice. Ne mora biti okrenut prema kipri. Nije spodno uopšte. Nego bi na desnu stranu lego i stavio rupo ovako i nema smetni, da se u toku noći prevrći, ali je zabranio spavanje na stogan. I rekao je, takvo ležanje Allah mrziji. I tako spava i šeitre. I koga bi vidio da spava na stomaku, okrenuo bi ga. Odnosno, probudio ga pa da se okreni. Znači, spavanje na stomaku ne može. Na leđima može. Znači, bitno je sunnet ispoštovati da se legne na desnu stranu, a onda u toku noći, ako se prevrći, je preneseno je od poslovnika sa nalavah varisirom, da se nekad prevrtao i okret, to čak i se spominje određenje prilikom okretanje u sunu. Je li u redu? Oni koji su oželjeni, nema nikakve smetnje da budu prisni sa ženama. Znači, mogu da iskoristiti to vrijeme, I smiju zaspati i kao džunupi. Nema smjetnje da se zaspi kao džunupi. Ali preporučljivo je da se uzme abdest. U 27. bih, ako ne bi se okupo pri spavanja, onda bih uzeo samo abdest. Ali ako bi čovjek zaspao onako, bez abdesta i bez bilo šmoši, nije spao preporučio je prije spavanja da se provuči sura tebara kelezi bijedih il lork sura el lork i ona sadrži 30 ajeta i koji bude učio prije spavanja bit će sačuvan kabursko, kaburske pene tako je poslanik sallallahu marija sebe preporučio Zatim je preporučio pogotovo onima koji se bave teškim poslovima da pri isplanenje 33 puta kažu subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta allahuekber. Naime kada je Fatima njegovog kćerka tražila pomoć, čula da je da su došli neki robori, odnosno tada u to vrijeme bila je bio je robovlasnički sistem, pa onda tražila od poslanika da dodijeli i njima neku slugu, bili su se romašni i jako naporno suradili u to vrijeme Alija poslanikov Z i njegovak čifa Tima. A onda je on otišao njima kući, pa im je rekao, ja ću vama kazat nešto što je bolje od toga. I onda je mi rekao da prije spavanja prouče to tako i kažu, I na osnovu toga je uvijek za ključanje da, da taj zikr pomaže čovjeku da u toku dana izdrži svoje teške poslove. Da ga zikr ojačava taj i da bude još odmorniji da ga taj sen odmara više nego uobičajeno da bi bio spreman naredni dan za te poslove. Jelo u redu? Proučio bi i preporučio je da se prouči ajetul kursi prije spavanja i tada Allah pošalje meleka da čovjeka čuva do sabaha. Međutim, treba imati u vidu da meleci ne ulaze u kuću u kojoj ima slika živog bića, u kojoj ima harama i tako da. Tako da ako čovjek zaspi sa upavnim televizorom gdje se pa javljuju kole žene ili gdje se čuje muzika, ne može očekivati na Znači, to da se razumijemo. Znači, samo ako su prijetkodne uslovi, znači prostor tako je prilagođen, da nema preplake da melek uđe tu, tad će melek i dući. U suprotnom ne. Njel u redu? Zatim je preporučivao da se provuče zadnja dva ajta sure el bekare, amen ar resunu pa prenesene od Ali iranja Allahu Anhu, da je rekao ne mogu zamisliti razum na čovjeka da zaspi, a da ne pruči ajetru kursi i adan resul. Zatim je poslanik sam selem učio razne dove ponekad. Ja kad pogledam te neke dove koje je poslanik sam selem učio, a, mož, čini mi se da su više trenutak inspiracije onako doživlja blagodati koja je, pa je nekada učio zahvaljivao Allahu što mi je dao kuću, prebivalište jer je mnogo onih koji nemaju gdje da se sklonu, nemaju kući, beskričnika i tako bedo i slično te dove možete naći danas suda, hvala Bogu, prevedeno kod nas dosta možete naći u zikru od imama Nebevija puno toga prevedena je knjiga od imama Šaukanija blagodar uh, vjernicima kako, se već, kako je to već prevedeno Tufet za Akerin prevedena i ta knjiga a najbolji pridrušnik ovako za te zikrove je muslim muslimu, zaštita svakog muslimana mala knjigica, lijepa dobra, korisna svaka dola zlata vrijedna i što je najvažnije provjerena, vjerodostojna od poslanike sa zlatovima posle toga čovjek umešta da broji ovce bolje mu je da zikri dok ne zaspije. Tada je poslednje se ne prebručio suče jezikar, dok se ne zaspi I tu bi bio kraj tog dana, tako bi trebao prilike da izgleda dan jednog muslimana sa manje ili više tih dodataka. Wallahu a'laju, salamah, hranu, nebine, nebine, nebine, nebine, nebine, nebine, nebine,